14. fejezet Miközben lassan leereszkedett a kilátó platform, amelyen Smy, Padmé és Jar, Jar társaságában állt, Quajlon az anakin gondolája felé özönlő tömeget figyelte. A fiú a homokon csúsztatva megállította a gépét a pálya közepén, kikapcsolta a radonózereket, és kimászott a pilótafülkéből. Kidster már oda is ért hozzá, és szorosan megölelte. Artu Ditu és C-Strippio körülöttük lábatlankodott. Amikor a tömeg pár másodperccel később odaért, a fejük fölé emelték anakin és a nevét harsogva elvitték. qui melegen rámosolgott Smyra, és elismerően viccentett egyet. Anakin Skywalker valóban különleges fiú. A kilátó platform zöggenőmentesen leért a földre, a rajtaállók pedig lerohantak a pályára. A Jedi mester hagyta, hogy társai csatlakozzanak az ünneplő tömeghez, ő maga azonban a lépcsősorok felé vette az irányt. Gyorsan felszaladt az egyiken, és perceken belül odaért Vattó külön pályájához. Néhány idegen lépett ki rajta az ajtón éppen, különböző nyelven tréfálkoztak, nevetgéltek, és a pénzüket számolgatták. Vattó az ablak előtt lebegett, és az újongó tömeget bámulta. Ráncos kék kormányát csüggettel lógatta. Azonban, amint meglátta qui a csüggettségét, mintha elfújták volna, és leplezetlen düvel rontott rá a Jedi mesterre. De, de átvertél engem! – állt meg a levegőben, a haragtól remegve vágon előtt. – Tudtad, hogy a fiú fog nyerni! Valahogy tudtad! Mindent elveszítettem! – Hát a játék már csak ilyen baráton! – mosolygott jó indulatúan Qui-Gon. Ez nem a te napod volt! A mosoly eltűnt az arcáról. Azonnal vitesd le a hiperhajtómű alkatrészeit a hangárba. Később majd beugrom az üzletbe, hogy elintézzük a fiú felszabadítását. Nem lesz a tied. Tólda oda az ormányát a tojdari qui Nem tisztességesen játszottál. qui jeges tekintettel végigmérte. Szeretnéd a huttokkal megbeszélni a dolgot? Biztosra veszem, hogy örömmel bíráskodnának. Vattó hátra hőkölt, mintha belecsíptek volna. Kigúvadó szemei gyűlölettel teltek meg. Nem, nem, elegem van a trükkeidből! Mind a fiút! Legyintet lemondóan. Tűnjetek el innen! Megpördült és őrülten verdeső szárnyai alatt meggörnyedő teste, kiviharzott a páholyból. Kvájon utána nézett, majd elindult a lépcsőn lefelé. A gondolatai már máshol jártak. Ha nem kötötték volna le a figyelmét az eredeti küldetésével kapcsolatos tervei, akkor talán észrevette volna a nyomába lopakodó szít szondát. Az aréna egy órarat kiürült. A gondolákat bevontatták a helyükre, vagy elszállították a műhelyekbe. A hangár nagyrészt üresen tátongott. Néhány szerelő droid még mindig a verseny során keletkezett roncsokat horta be. A pilóták közül egyedül Anakin maradtott, sérült gondoláját mustrágatta. Longyos ruháját vastagon belepte a por, a haja az égnek merett arcára rászáradt az izzadság és a gépolaj. Zekéje több helyen is elszakadt, és vérpetyek is borították ott, ahol a karját felhasította egy éles fémdarab a szebulbával vívott küzdelem során. Kajgon elgondolkodva figyelte. Sma és padmé társaságában félrehúzódva állt, amíg a fiú, Artuditu és Szíztrópió a gondolahajtó művei körül szorgoskodtak. Lehetséges ez? több már legalább százszor. Ahogy a fiú a gondolával bánt, amilyen érettségről tett bizonyságot, amilyen ösztönei voltak, lehetséges? Félretette a kérdéseit jobb időre. A döntés végül is a tanácsi. Hirtelen magukra hagyta a nőket, odament a fiúhoz, és letérdelt mellé. – Egy kicsit gyűröttnek látszolanni, – mondta halkan, két kezét a fiú vállára téve, mélyen a szemébe nézve. – De remekül csináltad. Elmosolyodott és letörölt egy koszfótot a nakin Tessék, jobb, mint a újkarában. Beletúrt a fiú hajába, majd segített neki bekötözni sérült karját. Smály és Padmé is csatlakozott hozzájuk. Újra megölelték és megcsókolták anakint, közben sérülések után kutatva végig simítettak az arcán és a homlokán. Na ne, elég már ebből, motyogta zavartan a fiú. Az anyja a fejét csóválva elmosolyodott. Annyira csodálatos, anni, amit tettél. Tudod, reményt adtál azoknak, akiknek semmi reményük sincs. Olyan büszke vagyok rád, mindent neked köszönhetünk tette hozzá még gyorsan egy átható meleg pillantás kíséretében. Anakin arcas vörös lett. Már ez az érzés is mindent megér, szögezte le vissza mosolyogva. Gwygon odalépett a két EOPI mögé kötött antigravitációs szekérhez, amelyre a hiperhajtómű műalkat részeit pakolták fel. Vattó teljesítette a kötelezettségét, bár nem minden morgás és burkolt fenyegetés nélkül. Kváigon ellenőrizte a ládákat rögzítő szíjakat, kinézett a déli hőségbe, majd visszament a többiekhez. Padmé, dzsárdzsár, indulás, szólt rájuk minden bevezető nélkül. El kell vinnünk az alkatrészeket a hajóra. A csoport nevetve, beszélgetve odasétált az Eopikhoz. Padmé újra megölelte és megcsókolta Anakint, majd felült az egyik állatra Kváigon mögé, és átölelte a férfi derekát. Gyárgyár felpattant a másik hátasra, és azonnal le is csúszott róla. Ártudító biztatóan csipogott, miközben a ganga újra próbát tett, ez alkalommal megülve a nyerekben. Isten hozzáadott, és köszönetet mondtak egymásnak. Anakin szörnyen érezte magát. Úgy tűnt, mintha mondani akart volna valamit Oda Odalépett a lány mellé, és várakozóan felnézett rá. Azonban mindössze egy szomorú, zavart pillantásra futotta erejéből. Az Eopik lassan elindultak, Anakin, az anyja és C. Stripio pedig integetni kezdett utánuk. Pár óra múlva visszahozom az állatokat, ígérte qui hátra kiabálva válla fölött. Padmé egyszer sem nézett vissza. qui és csapata kilovagolt Moszespából a Tatooine sivatagába. Ártudító haladt elől, kényelmes tempót diktálva a szántfontató Eopiknak. A napok sebesen közeledtek déli pozíciójukhoz az égen, és a homok hullámokban ontotta magából a hőséget. A királynő hajójához vezető utat azonban hamar minden probléma nélkül megtették. Obi van már várt rájuk, azonnal leszaladt a rámpán, amint a közelébe értek. Fiatal arca feszültséget tükrözött. Már kezdtem aggódni, jegyezte meg minden bevezető nélkül. Kváigon leszökkent az Eopi hátáról, majd lesegítette Pádmét is. Láss neki a hiperhajtómű generátor beszerelésének, utasította tanítványát. Nekem vissza kell mennem, le kell még rendeznem egy üzleti ügyet. Üzleti ügyet? visszhangozta Obi-Wan felhúzva az egyik szemöldökét. Nem fog sokáig tartani. Obi van egy pillanatig az arcát fürkészte, aztán felsóhajtott. Miért van az az érzésem, hogy megint felszedünk valakit? Káigon megfogta a karját és félrevonta a többiektől. Arról a fiúról van szó, akinek az alkatrészeket köszönhetjük. Egy másodpercre elhallgatott, és akinek a vérén tegnap éjjel elvégezted a Midi klorián tesztet. obi van szórósan ránézett, majd elfordult. Az egyik közeli emelkedőn a napok ragyogásának és a dűnék hullámainak rejtekében a szít robotszonda mozdulatlanul lebegve elküldte utolsó jelentését, aztán gyorsan elrepült. Anakin az anyja és C-Strip társaságában ment haza. Még mindig átjárta a győzelme felett érzett öröm, de egyre jobban kezdett rá nehezedni a padmé távozása miatti szomorúság. Korábban eszébe sem jutott, mi lesz a lányjal, ha ő megnyeri a buntafutamot. Nem is gondolt rá, hogy akkor qui megkapja a hiperhajtóműgenerátort, amelyre útjuk folytatásához szüksége volt. Úgyhogy csak akkor gondolkodott el komolyan a dolgon, amikor Padmé lehajolt hozzá, és búcsúzóvó megcsókolta. Lezsibbat, egymásnak ellentmondó érzések törtek rá, és hirtelen szerette volna megkérni a lányt, hogy maradjon. Azonban nem tudta összeszedni magát, hogy kimondja a szavakat. Tudta, milyen hülyé hangzanának, és tudta, hogy Padme semmiképpen sem maradhatna. Tehát úgy álltott, mint egy beszéd szintetizátor nélküli droid, és csak nézte, ahogy Qui-Gon háta mögött ülve ellovagol. Közben arra gondolt, hogy talán most látja utoljára, és azon töprengett, hogyan él majd nélküle. Miután hazaértek, képtelen volt nyugodtan maradni. C. Stripiót bevitte a szobájába, és kikapcsolta, majd visszament Mossespa utcáira. qui korábban szólt neki, hogy aznap már egyáltalán nem kell bemennie vattó üzletébe, úgyhogy a Jedi visszatértéig azt csinálhatott, amit akart. Az eszébe sem jutott, hogy akkor mi fog történni. A széles sugárút felé vette az irányt, minden sarokról utána kiáltották a nevét, s ő a dicsőségben sütkérezve boldogan integetett vissza mindenkinek. Még mindig alig tudta elhinni, hogy győzött, pedig úgy érezte, mintha mindig tudta volna, hogy megnyeri ezt a futamot. Megjelent kisztszer, aztán Émi és Wald, és hamarosan tucatnyi ismerőse társaságában találta magát. Már majdnem a sugárútnál járt, amikor egy nála jóval nagyobb Rodiai suhanc elállta az útját. – Anakincsad! – szörcsögte a ródiai. – Másképp nem nyerte volna meg a bunta futamot. A rabszolgák semmiben sem tudnak győzni. Anakin olyan gyorsan vetette rá magát, hogy a suhanc még a karját sem emelhette föl, már a földre is került. Anakin a tőletelhető legnagyobb erővel ütötte, ahol érte. Nem tudott semmi másra gondolni, csak a rátörő haragra. Még annak sem volt tudatában, hogy a haragja nem ennek a szerencsétlennek szól, hanem Padmé elvesztésének. Egyszer csak Vájgon magasodott fölé, elráncigálta Anakin, szétválasztotta a verekedőket, és tudni akarta, mi volt ez az egész. Anakin kissé lenyugodva, de még mindig dühösen elmondta. qui elmélyülten hallgatta, vonásaira szomorúság ült ki. Ránézett a fiatal ródiaira, és megkérdezte, hogy most is úgy gondoljál, hogy Anakin csalt. A suharc mogorván rábámult, és azt felelte, igen. qui Anakin vállára tette a kezét, és elvezette a tömegtől. Csak akkor szólalt meg, amikor már senki más nem hallhatta őket. Látod enni, mondta elgondolkozva. A veréstől nem változott meg a véleménye. Akár egyet értesz velük, akár nem, meg kell tanulnod tolerálni mások véleményét. kísérte a fiút, és közben halkan beszélt neki az élet dolgairól. Kezét nem vette le a fiú válláról, és annak én valahogy megnyugtatónak érezte az érintését. Mikor odaértek a fiú otthona elé, a Jedi benyúlt a poncsója alá és elővett egy kreditekkel teli erszényt. Ez a tied, közölte. Eladtam a gondolát. Beharapta az alsó ajkát. Egy nagyon savanyú és makacs dugnak. Anakin szélesen vigyorogva elfogadta a pénzt. A verekedésről és annak okáról már el is feledkezett. Felrohant a lépcsőn és berobbant a kunyhóba. Kváigon némán követte. Anya, anya! kiáltotta izgatottan a fiú. Nem fogod kitalálni! Kváigon eladta a gondolát, nézd, mennyi pénzünk van! Belenyomta a bőreszín anyja markába, és élvezettel nézte döbben tarc kifejezését. Ó, te jóságos ég! nyögte ki, halkan szmáj a tömött terszín pámulva. Annyi, ez fantasztikus! A tekintete Kváigon felé rebent. A Jedi előrelépett, és a szemébe nézett. – Anni szabad? – közölte. – Micsoda? – kerekedett el a fiú szeme. – Mostantól nem vagy rabszóga! – pillantott lelákvájgon. Smize Skywalker hitetlen kedve bámult a zsedire. Megviselt arca merev volt, szemében többenet és kételj csillogott. – Anya! Hallod ezt, anya? – Anakin kurjantott egyet és a levegőbe ugrott. – Lehetetlen, de tudta, hogy igaz, tudta, hogy tényleg az. Aztán sikerült ráncba szednie magát. – Ez is része a díjnak, vagy mi? – kérdezte vigyorogva. – Fogalmazzunk úgy, hogy Vattó megtanult egy fontos leckét a fogadásról. Vigyorgott vissza a Skywalker még mindig döbbenten a hírektől, még mindig rágódva azokon a fejét csóválta. Anakin arcának látványa azonban egy pillanat alatt mindent megvilágított előtte. Lehajolt és magához szorította a fiút. Végre valóra válthatod az álmaidat, Anni, suttogta sugárzó arccal, megsimogatva a fiú fejét. Szabad vagy! Elengedte Anakin, és ragyogó várakozás teljes tekintettel Kvágon felé fordult. Magával viszi, belőle is Jedi lesz? Anakin lelkesen a válaszra várva Kvágon felé nézett. A Jedi mester tétovázott. A találkozásunk nem a véletlen műve, semmi sem történik véletlenül. Benned lüktet az erő, Anni, de lehet, hogy a tanács nem fogad el. Anni csak azt hallotta, amit hallani akart, minden mást elengedett a füle mellett, látva, hogy a reményeit és vágyait hosszú évek óta tápláló lehetőségek egyetlen pillanat alatt valósággá válnak. Csedi, kapkodott levegő után, úgy érted, veletek megyek az űrhajóval, meg minden? És ismét együtt lesz Padméval. A gondolat oly villámcsapásként hasított belem, oly türelmetlenséggel töltötte el, hogy meg se bír szólalni, csak hallgatta a Jedi mester szavait. Vájgon komoly arccal letérdelt a fiú mellé. Anakin, Jedivé válni nem könnyű dolog. Hatalmas kihívással kell szembenézned, és ha sikerrel jársz, nehéz élet vár rád. Anakin gyorsan megrázta a fejét. De hát ezt akarom, mindig is erről álmodtam. Mehetek, anya? nézett az anyjára. Gwygon azonban egy érintéssel leállította. Az út megnyílt előtte Annie, de a döntést, hogy rálépsze, egyedül kell meghoznod. A férfi és a fiú egymásra meredtek. Anakint vegyes érzelmek árasztották el, azzal fenyegetve, hogy magukkal sodorják. A legerősebb azonban mégis a boldogság volt, hogy megvalósulhat, amit mindig is szeretett volna. Jedi lehet, és bejárhatja a galakszist. Gyorsan rápillantott az anyjára a megviselt, elfogadó arcra, és azt látta a szemében, hogy ő mindenekelőtt előtt azt akarja, ami neki a legjobb. – Megyek! – fordult vissza határozottan – Akkor csomagolj! – állt fel a Jedi mester. Nincs sok időnk! – Juhé! – kiáltotta a fiú, ugrálva, alig várva, hogy útnak induljanak. Oda rohant az anyjához, teljes erejéből megölelte, majd a szobája felé vette az irányt. Már majdnem az ajtónál járt, amikor rájött, hogy valamiről elfeledkezett. Végig futott a hideg a hátán, ahogy visszafordult Vágon felé. És mi lesz anyával? kérdezte sietve. A tekintete egyik felnőtről a másikra villant. Ő is szabad, ugye te is jössz anya? Gwygon és az anyja aggódva összenéztek, és Anakin már azelőtt tudta a választ, mielőtt a Jedi megszólalt volna. Megpróbáltam felszabadítani az anyádat, Annyi, de Vattó nem ment vele. Itt a Tatooinon a rabszolgák tekintélyt és rangot jelentenek a gazdáiknak. A fiú torka és melkasa elszorult. De a pénz közel sem elég, rázta meg a fejét qui -on. Néma csenderezkedett rájuk, aztán Smile Skywalker odalépett a fiához, leültett székre, megfogta mindkét kezét és magához húzta. Szilárd tekintettel belenézett a szemébe. Anni, nekem itt a helyem, mondta halkan. Itt a jövő. Ideje, ideje elengedned. Nem mehetek veled. A fiú nyelt egy nagyot. Akkor én is maradni akarok. Nem akarom, hogy megváltozzanak a dolgok. Szmály bátorítóan rámosolygott. A változás nem lehet megállítani, mint ahogy a lenyugvó napot sem. Hallgass az érzéseidre, Annie! Jó tudod, mi a helyes! Anakin Skywalker vett egy hosszú, mély lélegzetet, és lehajtotta a fejét. A belsejében minden szétesett, az összes boldogság elolvat, minden remény elhalványult. De akkor érezte, hogy az anyja megszorítja a kezét, és az érintésében megtalálta azt az erőt, amelyre szüksége volt, hogy megtegye, amit meg kellett tennie. Mindazonáltal a szeme könyvbe lábadt, amikor ismét felnézett. Nagyon fogsz hiányozni, anya, suttogta. Az anyja bólintott. Szeretlek állni. Elengedte a kezét. Most pedig igyekezz. Anakin gyorsan, szorosan megölelte, majd arcán patakzó könnyekkel berohant a szobájába. A fiú hirtelen támadt rémülettel nézett körül odabent. Elmegy, és fogalma sincs, hogy mikor jön vissza. Soha nem hagyta még el a bolygót, soha nem ismert még mást Mosz Eszpa lakóin és az ide érkező kereskedőkön kívül. Álmodott persze más világokról, más életről, arról, hogy egy nagy hajó pilótája lesz, és arról is, hogy Jedi. Azonban annak a súlya, hogy mit is jelent valójában ott állni, karnyújtásnyira a régóta áhítozott célok előtt, szinte váratlan teherként nehezedett a vállára. Hirtelen az idős űrjáró jutott eszébe aki azt mondta neki, egyáltalán nem lepődne meg, ha annakén Skywalker nem rabszolgaként élné le az életét. Ez volt az, amit mindennél jobban akart, amiért tiszta szívből reménykedett. Az a lehetőség azonban sohasem fordult meg a fejébe, hogy itt kell hagynia az anyját. Letörölte a könnyeket az arcáról, visszafordította a kitörni készülőket, és meghallotta anyja és qui hangját átszűrődni a másik szobából. – Köszönöm, – mondta épp halkan az anyja. – Vigyázni fogok rá, megígérem. A Jedi mély hangja meleg volt és megnyugtató. Minden rendben lesz. Anakin nem hallotta anyja válaszát, csak az utána következő mondatot. – Ój rövid ideig volt része az életemnek. – Szmály hangja elhalkult. Anakin kényszerítette magát, hogy befejezze a hallgatózást, és elkezdte a ruháit begyömöszölni egy hátizsákba. Nem volt sok holmia, nem tartott sokáig a csomagolás. Körülnézett, hát ha meglát még valami fontosat, és a szemem megakadt a munkapadon ülő C. Stripion. lépett a protokondroidhoz, és bekapcsolta. C. Stripio felemelte a fejét, és kifejezéstelen tekintette ránézett a fiúra. – Hát, Stripio, én most elmegyek, – mondta Anakin komoran. – Szabad vagyok, elrepülök egy űrhajóval. Nem tudta, mit mondjon még. A droid meghajtotta a fejét. Annak kény gazda, ön az én teremtőm, és minden jót kívánok. Bár jobban örülnék neki, ha nem lennék ennyire pucér. A fiú felsóhajtott és bólintott. Hát, sajnálom, hogy nem tudlak befejezni, Sripió, hogy nem raktam föl a burkolatot meg minden. Hiányozni fog a munka. Nagyszerű barát voltál. Gondoskodni fogok róla, hogy anyaj ne adjon el meg ilyenek. Viszlát. Felkapta a hátizsákot és kiruhant a szobából. Eladni! Kiáltott utána szíztrépió döbbentem. Anakin elbúcsúzott az anyjától, ez alkalommal elszántabban, keményebben tartva magát. Gwygon társaságában kilépett az ajtón és tudta, hogy most már nincs visszaút. Alig jutott pár tucat méternyire az otthonától, amikor Kicter, aki a verekedést követően utánuk lopódzott, odaszaladt hozzá. – Hová mész állni? kérdezte a barátját rosszat sejtve. Anakim mélyet lélegzett. – Szabad lettem, Kicter! Elmegyek Vajgonnal! Egy űrhajom! Kicter szeme elkerekedett, szája néma kiáltásra nyírt. Anakim beletúrt a zsebébe, és egy maroknyi kreditet nyomott barátja markába. Tessék, ez a tied. Kicter lenézett a pénzre, aztán vissza fel Annakinra. Muszáj elmenned, Anni? Tényleg muszáj? Nem maradhatnál? Anni, hiszen hős vagy! Annakin nyelt egy nagyot. Én elnézek Kicter mellett a még mindig az ajtóban álló utána bámuló anyjára, majd a távolabb várakozók vájgonra. Nem lehet! rázta meg a fejét. Kárt! bólintott szomorúan kicster. Kár, ismételte meg Anakin a szemébe nézve. Kösz mindent, Anni, mondta a másik fiú. A szemek könybe lábott, miközben zsebre vágta a krediteket. Te vagy a legjobb barátom. Sohasem felejtelek el, harapta be az alsó ajkát Anakin. Forró megölelte kicstert, majd elfordult és kvágon után szaladt. Mielőtt azonban odaért volna a Jedihez, még egyszer visszanézett az anyjára. A látvány, ahogy ott állt az ajtóba, szíven ütötte. Egy pillanatra tanács talánul megállt, úgy érezte szétszakad a benne dúló, egymásnak ellentmondó érzelmektől. Egyébként sem túl szilárd elhatározása megingott és visszarohant Szmályhoz. Mire odaért hozzá, hangosan zokogott. – Nem tudom megtenni, mama – suttogta a nő nyakába kapaszkodva. – Egyszerűen képtelen vagyok rá. Hüppögve, egész testében remegve zokogott, csak arra tudott gondolni, hogy az anyjába kell kapaszkodnia. Szmáj egy pillanatra megnyugtatóan melegen átülelte, aztán eltolta magától. Komoly arccal letérdelt a fiú elé. Anni, emlékszel, amikor felmásztál arra a dűnőre, hogy elzavadd a bantákat, mert különben lelőték volna őket? Még csak öt éves voltál. Emlékszel, hogyan estél el többször is a kimerültségtől és a hőségtől? Emlékszel, hogy azt hitted, nem tudod megtenni? Anni könnyekben ázó arccal bólintott. Szmáj mélyen a szemébe nézett. Most is olyasmit kell tenned, amiről azt hiszed, hogy képtelen vagy rá. De én tudom, milyen erős vagy, Anni. Tudom, hogy képes vagy rá. A fiú visszanyelte a könnyeit. Arra gondolt az anyja téved, ő egyáltalán nem erős, de azt is tudta, hogy Szmály már az elvállás mellett döntött, még akkor is, ha ez mind a kettőjük számára nagyon nehéz. Látlak még valaha? Kérdezte kétségbe esetten legszörnyűbb félelmének hangot adva. Mit mond a szíved? Kérdezett vissza szmáj egész halkam Nem tudom, rázta meg a fejét anni kételkedve. Azt hiszem, hogy igen. Akkor úgy is lesz állni, bólintott az anyja. Annaki nagyot sóhajtott és kihúzta magát. Abba hagyta a sírást és megtörölte nedves arcát. Egy nap Jedi leszek, szögezte le egészen vékony kis hangon. Vissza fogok jönni, és felszabadít a lakanya. Megígérem. Akár merre jársz is, a szeretetem mindig veled lesz. Hajolt közelebb hozzász, Máj. Most pedig légy bátor, és ne nézz vissza többet. Szeretlek, anya, mondta a natin. Smile még egyszer utoljára megölelte, majd elfordította magától. Ne nézz vissza Anni, suttogta. Gyengéden meglökte a fiút, aki elszántan elindult. A vállára vette hátizsákját, tekintetét mereven egy pontra szegezte jóval kváljon háta mögé. Afelé a pont felé menetelt, lassítás nélkül ellépve a zedi mellett, újra kitörni készülő könnyeivel viaskodva. Mindössze pár percig tartott, és örökre maga mögött hagyta az anyját, az otthonát. Legelőször vattőüzlete felé vették az irányt, ahol a tojdari kitöltötte az anakin felszabadításához szükséges papírokat. A fiút a rabszolga élethez láncoló jeladót örökre elnémították azzal, hogy később majd sebészeti úton el lehet távolítani. Vattó még akkor is az élet igazságtalan mi voltán morgolódott, amikor ott hagyták és kiléptek az utcára. Az üzlettől Anakin unszólására elsétáltak Jira nem messzeálló gyümölcsös pultjához. A fiú kezdve kilábalni az anyja elvesztése felett érzett szomorúságából, oda lépett az öreg asszonyhoz és a ráncos kezébe nyomott egy maroknyi kreditet. Szabad lettem, Jira, közölte az asszony a száját határozottan összeszorítva. Elmegyek! Ezt a pénzt fordítsd arra a hűtőegységre, amit ígértem neked, különben aggódni fogok miattad. Gira hitetlenkedve merett a kreditekre, majd megcsóválta őszfejét. Megölelhetlek? kérdezte halkam. Kinyújtotta a kezét, és lehúnyt szemmel magához szorította a fiút. Hiányozni fogsz, anni. eresztette el végül. Nincs nálad aranyosabb kölyög az egész galaxisba. Vigyázz magadra! A fiú bólintott, és qui nyomába eredt, aki már tovább is ment, alig várva, hogy maga mögött hagyja a bolygót. Némán mentek végig egy sor mellék utcán. Anakin szemügyre vette az ismerős környéket, tudván, hogy sokáig nem láthatja újra. Visszaemlékezett itt eltöltött életére, és mindörökre búcsút mondott neki. A gondolataiba merülve lépkedett, amikor qui egyszer csak megpördült, de olyan sebesen, hogy a fiúnak a lélegzete is elállt. A Jedi fénykardja egy ragyogó ívet húzva maga után lecsapott, áthasította az árnyékot két épület között, és egy pillanatra megcsendült a pályája nyomán földre hulló fémdarabokon. qui kikapcsolta a fénykardot, és letérdelt, hogy szemügyre vegye a homokba heverő, még mindig szikrázó és zümmelő alkatrészeket. A száraz levegőt ózon és az éget szigetelés csípőszaga töltötte be. – Mi ez? – kérdezte a fiú, átkukucskálva a Jedi válla fölött. Egy robot szonda. Halt föl Quigon. Nagyon különös. Soha sem láttam még ilyet. Akkodalmas alccal összehúzott, csillogó szemmel nézett végig az utcán. Gyere, Anni! Szólt rá a fiúra, és gyorsan tovább mentek.